Eu, în afară de conferință, să fi avut așa două serii de tineret, dar au fost fine. Nu v-au plăcut, uh, pastorul lance de fiecare dată o uh, marcat gol, cum se spune, în, uh, în fotbal și au fost, fost superb. Și uh, ce care ați venit, v-ați o bucura. Și uh, ce care n-ați primit, de exemplu, dacă n-ai primit uh, niciun uh, telefon, să n-ai primit e-mail de la noi, să te anunțăm despre aceste schimbări înseamnă că nu avem datele tale. Părștum, dacă n-ai priminic, înseamnă că noi, noi nu te avem în datele noastre. Și dacă mergi la, la ieșirea acolo la informației, vreau și eu să fiu anunțat, lași un e-mail, ca noi să putem să te anunțăm Și când dă venimente, așa, se schimbă ceva, să putem să, să, putem să zicem. Cât trebuie ați fost vineri, ați la biserică și biserica au fost închisă. La biserică, biserica a fost închisă. N-a zis nimeni. Toți să știut, bă, toți ați fost informații, bun. Oricum noi am avut uh, picnic și am avut, uh, a, fost, a fost un timp fain. Apropo de echipa din Atlanta, trebuie să vă zic un lucru, a fost, cred că, nu am mai întâlnit așa o echipă să plângă după noi cum a plâns echipa asta din Atlanta. Deci așa s-a legat de noi. Uh, Nistor o plâns și el. Uh, dar cei trei care au făcut șteneta aia absolut formidabilă, voi văzut, mi s-a comunicat că ei au plâns cel mai mult, ăla care au jucat pe diavolul am zis că el o, o, o, tot, s tot rupt tot. Oricum, asta pur și simplu, zice Aligea că și ea a încercat, măcar o lacrimă să scoată și ea, să, să fie în asentimentul lor, noi și nici cum lacrimă aia, că au venit probabil a te echipe și au zis că o plâns la început, bă, nu mai plânge acum. Cu unii te obișnuiești că adevărul este următor lucru, cu unii ne vom vedea numai în cer. E un lucru trist, dar e și adevărat. Cu care au trecut, eu cred că pe la noi, pe la biserică, cei care sunteți de o perioadă, se finalizează de că au trecut, cred că, o, mii, au trecut mii de oameni așa din echipe, nu echipe, mii de echipe, dar mii de tineri și acum cu unii ne vom vedea doar în cer. O, oricum, câți v-ați la meciurile din Champions League? Pe, pe câți vă interesează? Câțiva? Pe câțiva vă interesează? Cine poate să zică cine a ajuns în finala Champions League? Cine știe? Manchester și Barcelona. Câți v-ați dorit asta? Când e meciul, bobo. Zic când e meciul să fim atât. Când e concertul, e meciul? Asta e satan. O pus chiar atunci a meciul. Să decide între meci sau între concert. Extraordinar. Deci am emoții că câți vom avea care vor să meargă la, la concert. Extraordinar. Probabil că se vom putea proiecta în colo, în sală, mai proiectat în timpul concertului și în mi Mi-aduc aminte la, apropo de meci, mi-aduc aminte la o, match, aminte la o, la o tabără. Băboc era cu radio. Cine a jucat atunci asta? Ivan era. Eram în tabără și nu știu meci important era pentru Băboc și, și Ivan. A, pentru amândoi? No, și în orice ca steauă sau nu știu cine juca, Și eu predicam. Și boboc așa a fost semnul, când bagă gol, ridică mâna sau îi face ceva și uh, noi setăm, nu, ridicăm mâna, când o băgăm gol am înțeles că am la baie, nu să ce-ai făcut, nu mai ții minte, dar în orice caz avem oameni care le place fotbalul și ne rugăm pentru ei. Nu, no? nu, no. bun, în, în, în, în serea asta o să, să vreau să o despre un pasaj, așa că întoarceți Bibliile la Luca, Luca capitolul 9, versetul 23, Ultimele seri de tinere, eu m-am să ca așa, de când am, eu n-am predicat de mult. Eu nu mi minte de că, cred că de luna, de trecut, eu nu cred că am mai predicat. Nu, să nu mai fac asta, așa. Luca capitolul 9, versetul 23. Luca 9 cu 23. Um, este și pentru prima dată între noi, prima dată, mâna sus dacă ești pentru prima dată aici. Uite, pentru prima dată. Super, super, bine azi, ești aici. Prima dată. E bucurăm. Sper să vă simțiți bine. Aici e ca o familie, așa să vă simțiți. Eu sunt fratele vostru mai mare. citim din Biblie acum, și vă dau niște idei. Luca, capitolul 9, versetul 23. La mine în Biblie îți e hașurat cu roșu acest verset pentru că îl spune Isus. Îl spune chiar Isus, Dumnezeu, de pe gura lui iese. Și spune așa. Apoi am zis tuturor: e vorba de Isus. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și mergem la Luca în câteva pagini, doar Luca capitolul 14 versetul 27, Luca 14 cu 27, două versete simple și după care începem, Luca 14 cu 27, și oricine nu-și poartă crucea. Și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. În seara asta vreau să vorbesc despre subiectul ucenic. Ad Isus. Sau arond Iisus Pungro. Ucenic arond Ucenic arond Sau ucenicul lui Isus pentru cei care nu sunteți în mes și nu sunteți în e-mail. Ucenica lui Iisus, haideți să ne rugăm și uh, vom, vom porni uh, la drum. Doamne, îți mulțumim pentru seara asta, să mulțumesc, doamne, pentru fiecare tânăr care chiar dacă e vremea frumoasă afară a decis să vină aici, să, să petreacă timp în prezența ta, în casa ta. Și mă rog, doamne, ca pentru doar acest fapt, mă rog să-l tu. Doamne, dacă a venit și a fost voia ta să vină fiecare tânăr aici, în acest loc, mă rog ca în această seară tu să-i vorbești lui sunt conștient că nu a venit aici să audă niște idei ale mele, ci a venit, Doamne, să audă cuvântul Tău și mă rog, Doamne, ca Tu să te folosești de mine și să, Doamne, prin, prin ceea ce Tu, cuvântul pe care Tu mi-l ai de -am, mă rog, Doamne, să ne vorbești fiecare, mie personal și fiecare. și mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să, să, să fie o sămânță, Doamne, care va aduce rod în, în viața noastră, să fim, Doamne, receptivi la cuvântul Tău și să fim doritori să-L împlinim în viețile noastre. Și am mă rog ca, Doamne, ca limba mea să fie Ca pana unui scritor iscusit în mâna ta. Și vă mă rog ca fiecare dintre noi să Împlinim cuvântul În numele Lui Isus mă rog, și toți spun Amin, amin înseamnă așa să fie Nu știu câți dintre voi Ați Când erați mici, părinții au încercat Să vă inițieze uh, într-un instrument Să cântați un instrument Este cineva aici care părinții vor lua ori un instrument, așa Puțin, puțin. Restul. Teo, ce instrument ori încercat? Vioară. Ce frumos. Și ce s-a întâmplat? Nu pot să zic, că, nu po -a să zic că ce s-a întâmplat. Altcineva, cine a mai fost încercat să fie inițiat de părinții la un instrument? Cine mai ridicat? Cine? Bianca? Să cine? Cine a mai fost inițiat? Hai să. Că tu, ce? Părinții? Bloc vote. Cine știe ce e bloc vote? Nimeni. E clar. E un fluier, un fluier modern. E ca un fel de fluier. Așa, deci, da, a fost călin. Ce s-a întâmplat cu blocfotele? Continuă, ca să cânt. În o dată de, de rugăciune, el cântă la blocfote. Uh, prinții mei au fost uh, în Rusia. Pe vremea Luceau nu putea merge în alte părți decât înspre Est. Și aici mă refer la Rusia. Așteptate au fost pe acolo prin, prin Ucraina de astăzi și pe acolo și... Uh, au fost în Moscova și din Moscova au vrut să mă aducă un cadou mie. Fiind băiatul cel mai mare, au spus, noi nu am fost muzicieni la viața noastră, ori vrut măcar copiii să inițieze. Și ce credeți că mi-au luat din, din Rusia, din Moscova? Lia, ce crezi că mi-au luat? Un acordeon! De unde ai un, Ai și tu, nu? Uh, ai primit și un acordeon. Deci, din Rusia mi-au adus un acordeon. Acum... Ia, din Rusia, eu cred că îl mai am al meu, îl pun pe ocazii la 10 milioane. Bun. Uh, și mi-a dus, dus acordionul ăsta, era un acordion roșu. Uh, și au vrut să mă inițieze Când ești mic, orice sunete îi să te inițieze Orice, bă, pam, imediat Așa să înțelegi muzica Și am început să cânt la acordeon Dar n-am cântat așa cu mare vlagă Ca și Dani Când Dani a ajuns și au crescut El am, a preluat Deci am luat acordeonul Și ca și cum predea fete Am dat o Dani Dani are poze cu acordeon Eu nu am poze cu el Dani a fost mare muzician la viața lui Când era mic La acordeon Deci mare, mare acordeonist ei, ce s-a întâmplat, după ce am început să cânt la acordeon, mi-a seama că nu am o mare dragoste pentru acordeon. Nu știam eu că urmea să învăț la orgă, dar am să zic că nu pentru mine, am să zic că noi, nu, nu eu, deci nu, nu mă reprezenta pe mine. Și uh, am zis dată lătate, am înțeles că la biserica unde eram atunci, se ținea cursuri de chitară, am zis, tate, aș vrea și eu să cânt la chitară e nicio problemă că te duc la. îți, da, îți o chitară și te duc la cursuri de chitară. Mă duc aminte că m-am dus prima mea chitară. Era o chitară mică, miniatură, nu era de asta mare, așa că eram eu micuț. Era mai dolofan, de, de era micuț, uh, la statură. Nu încă pe a, chitară asta mare. Și mi-a dat o chitară, țin minte că am văzut-o. Uh, Adevărul e că prima dată când am fost inițiat, care-i acordată călin? Niciuna. Asta, am o două să acordate. Bun. Și când am văzut primata, asta era mare, dacă îmi dădea una asta. Deci era mai micuță, și uh, când am văzut, primata, am văzut o primata, mă dea, ce fain, o să fiu un mare gitarist. Și. Uh, mi duc aminte că am mers prima dată la, la, la, la biserică, acolo, și eram vreo 20. Stăteam să învățam la chitară, a venit profesorul nostru, totdeauna ne-a învățat cum să ținem chitară și să dăm pe chitară, super. Ne văzut, ne el ne-a acordat că noi nu știam să o acordăm. Și mi-aduc aminte că am simțit că devin un mare chitarist Am simțit Se zic că O, că încerc să devin un mare chitarist tați. Și Într-o într vară obișnuia să mă duc la bunici Și petreceam verile la bunici Și am dus chitară cu mine Pentru că deja mă simțeam chitarist Când deja te simți chitarist, porți chitară cu tine Nu mai lași acasă, pentru că trebuie să exersezi Adevărul este că nu știam multe la, la chitară. Dani, merge microfonul lui Călinc, o să, o să schimb pentru puțin timp. Zece. Nu, știam, nu știam eu multe la chitară, dar știam cum s-o pun pe umeri. Băi, adevărule... adevărul e că... Zece. Adevărul e că asta știam, deci știam să arat ca un chitarist, că dacă nu eram un dar știam să arat, deci știam să fentez Și uh, uh, în biserica de la țară, sus ai pus o canie, îți place așa să cânti sus, îți place. Uh, uh, În biserica de la țară, când, uh, nu știu câți dintre voi ați fost la biserică așa uh, tradițională de la țară Dacă vine cineva musafir sau ești nou, te pune cu ceva, nu știi să cânți nimica, ceva, ne necânți o cântare, ceva, poezie, ceva și eu avusem chitara Întelegeți? Uh, frate, frate Tudor O cântare, ceva? Sigur, sigur Și uh, Pentru că mă credeam mare chitarist Nici nu puneam la îndoială în Abilitățile mele Acum problema e Când cânți la chitară sunt niște lucruri Care trebuie să ții cont Nu poți să dai oricum pe aceste corzi Nu poți să dai oricum pe ele Pentru că sună așa cum ați auzit dar nu se au, nu mă auziți voi așa Și un lucru care trebuie să vă zic este Când cânți la chitară E important să știi unde pui de la degetele De la mâna stângă E foarte important unde le pui, știți? N-ați văzut cu oameni care cântă la chitară? Asta nu poți să bagi Că ar fi interesant Că așa sunet plăcut iese din ea Ia să o băgați să, să vedeți Așa, super Hai să dea Auziți și voi acum? Bun și eram. eram a, și mulțumesc și pe Și eram și, a țară, și. te rog să cânți o chitară, și am început. Acum, problema era că eu, fiind în sat, am uitat unde se pun degetele. Dar știam că e important e să dai pe corzi și e important e să arate bine chitara pe tine. Și, și acum îmi aduc aminte cum. A, a, cum să zic, eu când fac lucrurile, nu fac așa numai pe jumătate. Ori o fac bine, nu fac bine. Și atunci am, am mers în față și am început. Am început să dau pe chitară Bine, acum am și un fel de rind Dar atunci nu aveam nici măcar ritmul acesta Și am început să dau și am început să cânt Nu mai țin minte ce cânt Important e că dădeam și pe chitară Și am întrebat pe bunica, bunică Am zis, bunică, ți a plăcut? Zici, bunică, o de bine a fost <laughs> Ei, asta m-a încurajat Asta m-a încurajat și am zis oh, Super, super, asta m-a încurajat Și am zis, nu-i bai că mai cânt și duminica viitoare <laughs> Dacă tot vă place, e super fain și mă a părut bine atunci, mă gândesc că și au dat seama că nu suna deloc bine, că erau acolo probabil, care măcar aveau ureche muzicală. Acum trebuie să vă zic ceva despre mine. Uh, nu, eu nu știam atunci că eu n-am ureche muzicală, și e un lucru interesant să nu știi că n-ai, adică și să crezi că ai, dar să nu ai. Uh, prima dată când mi dat seama că nu am așa bună ureche muzicală a venit profesorul meu de chitară la mine și mi-a spus, auzi, uite, m-a dat o melodie, care o știam foarte bine Și, și mi-a zis, auzi, Ted, pună pe acorduri, acorduri sunt uh, o serie de note pe care le prins, ăsta e acordul sol, sol major, de exemplu, și-a zis, auzi, deja învățasem acordurile, pune-le, te rog, pe acorduri <laughs> Bine și îmi dă tema de casă, o săptămână, să le pun pe acorduri Eu Am luat cântare, cântarea și în fiecare zi exersam Și așa, când o venit, eram să mă țin așa de pregătit Și m-a întrebat profesorul meu, ne-o să-l niciodată, Și zice, zis, te rog să cânți melodia asta Care ți-am dat-o pe chitară, sigur Și așa, cu sentimentul de chitarist A început să-i cânt, știi? Și la terminare, am zis, no, cum a sunat? Zis, nu știu cum să-mi zic. Zice. Zice. Toate sunt invers puse. Zice, cum, ca așa de bine sună. To toate sunt invers puse. Și atunci am gândit, mă, mă poate nu sunt chiar așa bun la urechea asta muzicală mea. Dar trebuie să vă zic că am fost și în America. Și în America am mers cu Călin, și cu Dani, și Nizia. Și noi am zis că suntem o formație Eu aveam 12 ani, călii 9 ani 6 ani și 3 ani Și ne mare o formație mare Și vă dați seama, am mers la o biserică de o mie de persoane Imaginați ce sunteți voi, nu? o mie de persoane și ne anunță pe noi Eu am spus că eu sunt chitarist La biserica asta mare M-am uitat pe scenă Și pe scenă, trebuie să vă spun Orchestră, muzicieni, adevărați Și eu am zis că sunt Bun am luat chitară de la marele chitarist și cu fratele meu. Clin, nu știu mai zic cu blofote Cu ce era? Clin cu blocfotele, a venit în față. el nu știa că la blocfote. Dani nu mai ținute cu Ling, știe sau nu știu cu ce a venit el, că și atunci el uh, simțea nevoia să bată în ceva. Și Ligea cu vocea, care era de copil. De copil. În fața la o mie de persoane uh, ne invită. Ciuciu brothers uh, will sing a song. Și noi venim cu atâta mândrie, iau chitara, ca și cum, așa de serios am luat-o. Am aranjat-o, chitaristul, a aranjat chitara. Toți am pregătit. Ce cântare am cântat? Nu mai ținite? Nu mai ținite ce cântare. Ceva de copil oricum, uh, inima mea, sau nu mai ținite ce. Uh, și am început să cântăm. Noi imaginați-vă stilul meu, că nu știam cântam. La terminare toți. Oh! Wow, ești mare chitarism! asta a fost experiența mea cu chitară? Până când mai avea seama că, băi, țineam bine chitara, cântam și la ea, dar eu și chitaristul eram, deci erau, erau, erau depărtate cele două cuvinte, că numai nu eram chitarist. Pentru că îl bisea un lucru. el bisea urechea muzicală. Și ca să fii un chitarist bun, trebuie să-ți dezvolți urechea muzicală. Trebuie să-ți o dezvolți. Și atunci, dacă mă întreba cineva, eu îi spuneam, doar normal că sunt chitarist. Dar dacă venea un alt chitarist și-i la mine și-i spunea, auzi mai tău, poate ar fi bine să te ocupi de altceva. <laughs> poate ar fi bine să te ocup de altceva. Pentru că un alt chitarist se uite la tine și spune spunea că ești sau nu ești chitarist. Așa că dacă vrei să știi, mă, sunt un bun fotbalist, știi de cine trebuie să întreb? Nu de mine, nu veni la mine, că eu stau în poartă și încerc să prind ninja. Du-te la un alt fotbalist și întreabă-l, sunt un fotbalist sau nu sunt fotbalist? Așa zone așa. Și atunci când mi a dat seama că eu nu sunt un chitarist, am, început să... am încercat să-mi dezvolt urechea muzicală, am vrut să devin unul. Și mi-a dezvoltat urechea muzicală învățând să când la pian. Pentru că tu e bine să înveți alte instrumente Ca să începi să-ți dezvolți urechea muzicală legea de când nimic are urechea muzicală dezvoltată Și sunt persoane care au urechea muzicală din naștere Eu n-am primit-o, o trebuie să-mi dezvolt Dar hai să vă spun astăzi, să pun o întrebare astăzi. Eu n-am fost un chitarist chiar dacă credeam că sunt un chitarist Dar vreau să vă pun o întrebare Ești tu un ucenic? Pentru că despre asta vorbim Ești un ucenic. Și poate tu spui ca și mine, normal că sunt un ucenic. Hai să vedem dacă ești. Sau poate în seara asta o să-ți dai seama că îți lipsește ceva ca să fii un ucenic adevărat. Poate îți lipsește ceva, ca și mie. Mie lipsea urechea muzicală. Și dacă vroiam neapărat să fiu un chitarist, trebuia să lucrez la domeniul ăla. Urechea muzicală. Așa că în seara asta o să vreau să răspund la câteva întrebări referitoare la ce înseamnă să fii un ucenic. Și în asta o să, tu o să-ți răspunzi, este un test în care tu răspunzi pentru tine și la terminare, când terminăm peste câteva minute, tu să poți să pleci din acest loc să știi, mă, ești un ucenic sau trebuie să lucrezi încă la ceva ca să fii un ucenic. Să gata. Nu, nu te întreba niciodată, oare sunt eu un ucenic? Dar nu mă refer la ucenicie de asta, maestru și să lucreze. Nu, ucenic al lui Isus. Nu te-ai întrebat vreodată, oare, oare eu sunt un ucenic al lui Iisus? Și poate te gândești, ma cum m-am gândit eu, știu să țin chitară. Normal că sunt un chitarist. Nu asta te face un chitarist, că știi să ții chitară. Sau, sau, nu, știu să dau pe corți. Nici aia nu te face un chitarist. toate că e parte, dar nu te face. Oh, știu acordurile, că le am învățat și acordurile după aia, dar nici aia... Nu m-a făcut un mare chitarist. Pentru că am lipsea ceva. Și ești aici și spui, Ted, normal că sunt un ucenic. Ted, mă rog, foarte bine faci că te rogi, dar nu asta te face ucenic. Ted, nu înțelegi. Eu la zi la zic cu citirea Bibliei. Foarte bine, mă bucur pentru asta, dar nu asta neapărat te face un ucenic. Te, eu spun la prietenii mei, invi la Salem. Foarte bine, dar nu asta te face un ucenic. Stai, stai, stai. Te. Când avem închinarii, eu stau aici în față. Eu sar mai sus ca ceilalți. Foarte bine. Dar nu asta te face un ucenic. Adică poți să pari un ucenic, dar să-ți lipsească ceva. Să-ți lipsească ceva. Și până nu rezolvi acel lucru care îți lipsește, nu poți fi cu adevărat ucenic. Pentru că dacă ești deficitar într-un domeniu, mă duc aminte de acel tânăr bogat, businessman. Asta o terminat business. O venit la Iisus și zice, <laughs> Iisus, ce trebuie să fac ca să măștenesc viața veșnică? Și eu spus Iisus, ce trebuie să fac ca să scură? Toate poruncile le-am ținut. Thank you very much. Și Iisus se uită la el. Fui atent. Iisus se uită la el. O ținut toate poruncile, mă. Acum, ori a fost el mândru, ori le-o ținut pe toate. Nu știu, dar o zic că le a ținut. Și Iisus se uită la el și spune auzi, un lucru lipsește. să moștenesc viața veșnică, îți lipsește un singur lucru. Uh. Care e el? Și Iisus îi zice care e. Și pentru el, să se uită aici și auzi, dă-i o problemă cu banii, îi iubești cam mult. Auzi, numai atâta îți lipsește, vinde tot ce ai, Parte la săraci. Dar numai un lucru îi lipsea. Dar așa de tare ținea la uh, tinerul la acel lucru O plecat, întristat în inima lui Nu a putut să fie un ucenic Așa că te întreb astăzi Și vom discuta în câteva minute, câteva idei Dar să vă dau Ce îți lipsește o ție Să fii un ucenic adevărat Dacă nu în asta constă, în a te ruga Nu neapărat asta te face un ucenic nu, faptul că cânt la chitară, ești un mare chitarist Vă spun, am cântat pe scenă În fața o mie de oameni Mai ai fi zis că sunt un chitarist mă. Bă, dacă Am avut șansa Adică cineva m-a chemat pe scenă Să cânt în fața o mie de oameni cu chitara Asta înseamnă că, sucenic, că sunt chitarist Nici vorbă Pentru că am fost zamnic Păcat că nu este o înregistrare, Să fi văzut asta, să arătăm astăzi Totorilor tineri din această sală, cum mă cânta Ted, călind, Dani și Licea, la acea biserică. Cum sunau ei? Cum era Ted, mare chitarist? Să fui și să fiu aici, era fai. Așa că vom dezbate astăzi, răspund la întrebarea asta și vreau să plec de aici, pentru că asta e bazele creștinismului: să fiu un licenic. Pe mine chiar nu mă interesează de la ce biserică ești de aici. Poate nu ești de la Salem. Și dacă nu ești de la Salem și ai venit, mă bucur că ai venit. Bine ai, sper că te simți bine între noi. Întâlnirea de tinere este nu numai pentru Salem, pentru ceilalți din Oradea care vor să vină și să, să întâlnească pe Dumnezeu în acest loc. Și dacă nu te întreb de la ce biserică ești, nu te întrebi unde ești membru, unde te-ai înscris, pe mine întrebarea care mă interesează este, ești tu un ucenic? Asta mă interesează pe mine. Numai pe mine mă interesează asta. În primul rând, asta ne porunca lui Iisus a fost, mergeți și faceți ce? Ucenici. Așa că, în primul rând, mă interesează pe mine că eu ar trebui să fac ucenici, dar îl interesează pe Dumnezeu, pentru că și pe tine te interesează, pentru că vă spun un lucru, știți cine va moșteni împărăția cerurilor? Oamenii pe care noi numim astăzi și pe bila numește ucenici. Ucenici. Ucenicii erau adunați la oaltă. Ucenicii. Gata, nu mai știu. Sunt sau nu sunt un ucenic? Așa că, înainte ca să pornim, răspunde tu la întrebarea asta. În inima ta, în mintea ta. Nu trebuie să spui mie. Ești tu un ucenic al lui sus. Așa, de câte dai tu seama. Așa, după cum... Știi tu până acum, oare ești tu unul sau îți lipsește ceva? Pentru că dacă îți lipsește ceva, în seara asta ar fi fain să rezolvăm, să știi la ce trebuie să lucrezi. Și poate nu va fi ceva ce acum, gata, dintr-o dată, astăzi, ci va trebui să lucrezi la acel lucru. Să poți deveni un lucenic. Amin? Pornim, sunteți gata? Pornim la drum. Isus se uită la oamenii care erau cu El și pune o întrebare. Și zice, afirmație, dacă voiește cineva. Dacă voiește cineva. A fi un ucenic, nu poți face un ucenic cu forță. Nu poți face un ucenic cu forță. Olimpia a fost forțată să meargă la biserică. Părinții n-au putut face din ea un ucenic niciodată. Niciun părinte de-al tău, cât te-a forțat să vii astăzi aici, cât te forța să mergi duminica, părinții te pot forța să mergi la biserică, dar nu te pot forța să fii un ucenic. Nu se poate. Nici prietenul tău care te-a invitat, cât te-a dus cu forță, că te-a fentat să vii aici, cât ți-a spus, domnule, el nu te poate face un ucenic. Ucenic devii prin decizie personală. Dacă vrei. Dacă vrei. Noi nu forțăm pe nimeni să devină un ucenic. Noi spunem, vrea cineva. Și la fiecare seară de tinere, la sfârșitul serii, punem o întrebare. Vrea cineva? Dacă este, dacă vrea cineva, să devină un copil al lui Dumnezeu. Și aici pornești. Așa că prima, invitația, dacă voiește cineva. Și trebuie să vă zic un lucru, când vorbește despre cineva, asta înseamnă oricine. Nu trebuie să ai masterat, nu trebuie să fii om um, foarte inteligent, s ai făcut teste de IQ și ai văzut că eu speste peste mediu foarte bine. Dar nu, nu se cere o categorie de oameni. Dacă vrea cineva. Cineva. Cred că toți intrăm în categoria asta. Cineva. Doamne, eu sunt un cineva. Fiecare e un cineva în categoria. Așa că oricine. Vă-ți ce interesant la Iisus când Iisus și-a ales ucenicii? Ăștia chiar că au fost... Dacă oricine ar fi făcut astăzi așa, să vedem Iisus, cine ar trebui să fie invitat... Noi toți am fi zis, mă, hai să, poate, dacă ar fi fost în Oradia, să-și aleagă ucenicii Iisus din Oradia. Hai să vedem, cine ar trebui tot să fie ucenicată, Iisus? Totul ar trebui să fie unul cu studii. Unii să ai unul, unul bogat, să ai ca să supraviețuiești așa bine, să, să bage. Noi am avea ideile noastre. Iisus, toți, aproape toți pe care i-au chemat Iisus, toți miroseau pește. Îți pescarii. Ați mirosit vreodată miros de pește. Ei fain. Nu, e fain, mai ales când uh, uh, uh, peștele pute, e a fain mirosul ăla. Umblați cu pește și nu poți să scapi de mirosul de pămâi. Vă s-a întâmplat? Nu știi cu ce este speli. Cu lămâie, cu ce este speli? Oricine, dacă vrea cineva. Așa că primul lucru, vreau să spun, dacă vrei să fii un ucenic, sau dacă ai devenit un ucenic, ai devenit, nu că te-o forța cineva. Mam, m mă forța colega mea să vin. Nu te-o forța să un ucenic, te-o forța să vin. Ai putea să facă. Ce, -a pus, ce știu eu, ce și au pus ăsta, un pistol cu apă la ăsta și hai mă, hai că te uite, te ui pe Zău. vin, vin. Putea să facă, depinde de ce metode să te aducă aici, că știu că e important să vii și tu aici, să auzi mesajul. Dar nu te poate face nimeni te forța să fii un ucenic. Asta e prin decizie personală. Așa că faptul că te-ai născut într-o familie de creștini nu înseamnă că ești creștin automat. Păi mă o că oamenii care e, dice, ești ortodox că părinții sunt ortodoxi. Mă, uh, Credința ta în Iisus Hristos e o credință personală. Nu e o credință moștenită în familie. Noi, noi din familie, în familie. Măi, mă bucur că tradiția voastră e în familie, dar tu trebuie să decizi personal, dacă vrei să fii sau nu vrei să fii un ucenic. Așa că nu e așa? Isus vă știți că Iisus nu are nepoți în împărăție. Uite, nepotul meu Vlad, să l mama, uite-ți tatăt tău. Deci, Isus are copii. Iisus are copii. Așa că dacă vrea cineva. Bun. Acum, ca să fiu un ucenic conform Bibliei și cuvântul lui Isus Hristos Vedem ce urmează aici Deci dacă voi este cineva să vină după mine Să Să Există un preț În a deveni ucenic al lui Isus. Există un preț Aici e problema că nu mulți sunt gata Să plătească prețul E un preț, te costă Adică să devii un ucenic Te va costa Numai că prețul e mic pe lângă răsplata e mic prețul. Dar noi când ne uităm la el, uh, să renunț la, e prețul, e prețul. Ne, ne, pe noi ne, de multe ori prețul. Dar e mic prețul comparativ cu răsplata. Mă înțelegeți? Să vă dau un exemplu. Astăzi dacă v-aș aduce și v-aș arăta astăzi un teren. V-aș arăta un teren din orașia, zonă bună, v-aș arăta cât să zicem, uh, uh, o mie de metri pătrați și v zice o mie de metri pătrați, v zice, fii atent terenul ăsta e de vânzare prețul, 10.000 de euro mulți, O, e scumpă dar comparativ cu răsplata dacă tu-l cumperi, valoarea lui e mult mai mare poate valorează 100.000 de euro de euro. uiți la preț, oaa, mare pentru că uiți valoarea răsplata Răsplata. Răsplata. Așa că vă vorbim despre preț În această seară Dar vreau să înțelegeți un lucru Când vorbim despre preț Răsplata e mare Răsplata e mare so, uh, Trebuie să faci ceva Și primul lucru la prețul ăsta Știți care e Primul lucru care trebuie să îl plătești Când decizi, prin decizie de personală, să fii un genic, Este, bine spune, să se lepede De sine Primul, primul lucru care trebuie, să fă, trebuie făcut. Așa că, uh, vă pun o întrebare. Știi că ești un ucenic al lui Iisus dacă în primul rând unul te-ai lepădat de sine. De ce înseamnă să te lepezi de sine? Hai să, vă, să vedem mai întâi ce înseamnă cuvântul a lepăda. Dau definiția cuvântului a lepăda. Lepăda înseamnă a, a, a da la o parte, a îndepărta, a părăsi ceva definitiv, a renunța la să se lepede de sine, de dorințele tale, de planurile tale. A te de sine înseamnă să renunți la ceea ce ai vrut tu să faci? Asta înseamnă, să renunți. Tăi adică aminte când eu am fost cu familia în state, aveam șanse să rămân acolo și vă spun sincer, când era în anii 93, România în anii 93, 1993, arăta diferită decât România din 2009 acum. Vin din America unde erau moluri, unde puteai lucra de la 14 ani să-ți faci bani. De la 14 ani deja eram la mașini, făceam bani. La 14 ani, la 15 ani, eu ca și copil, eu strestesem, ai mei personal, 2500 de dolari, ai mei. Și eu ca și tânăr, la 15 ani, 2500 de dolari în buzunar. Ai, America asta e promențătoare că la 15 ani am atâția bani bani strânși de mine și aveam, aveam dorința și mă gândeam o, fain ar fi să, poate ar fi fain să rămân aici și am simțit cu Dumnezeu mă cheamă și au fost oportunități și voi știți, să rămân familie, mă hai că te adoptăm noi rămâi tu la, te ducem la școală aici am simțit în mea am decis la 12 ani vreau să fiu un ucenic al lui Iisus și trebuie să mă leped de dorințele mele să spun, Doamne ce vrei tu lepădare de sine pune ceea, dorințele tale, ceea ce tu vrei să faci pune la o parte a te lepăda, te lepezi de păcatele tale din trecut te lași la o parte Augustin apărătorul credinței noastre a scris mărturisirile el a trăit o viață destrăbălată ca și înainte de să-L cunoască pe Isus Hristos. Așa de destrăbălată că și în fața păgânilor era băi, ești prea destrăbălat. Ai aici ceva. Adică lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu să uită la tine, băi, ești cam exagerat. Așa era Augustin, cel care a scris mărturisirile. Și trăia în Africa de Sud, Cartage, în localitatea Cartage și ca și tiner vrea să meargă la Roma. Și merge la Roma să simtă viață, să trăiască viața, și la Roma, interesant, devine creștin. Acest tânăr Augustin simte din nou să meargă înapoi în țara lui, în orașul Cartage din Africa de Sud, și să fie acolo lumină și să răspundă altora despre Dumnezeu. Odată ce viața lui a fost schimbată în Roma, se întoarce înapoi și își aduce aminte că el merge în orașul în care el s-a destrăbălat. Și la port, Cine credeți că îl așteaptă la port? El așteaptă o fată Cu care s-a destrăbălat mai mult L așteaptă la port Și când se dă din vapor jos începe să, începe să aibă piele de gâscă Și începe să fie cutremurat Când o vede pe ea Pentru că își aduce aminte Ce prostii făcea Și se dă jos și Doamne dăm putere Și fata vine spre el Femeia vine spre el Augustin sunt eu, sunt eu. Și Augustin se întoarce privirea și merge în cealaltă direcție. Femeia după el. Augustin, sunt eu, sunt eu. Augustin, nimic. Merge în cealaltă direcție. Augustin, sunt eu, sunt eu. A care a văzut că nu poate să scape și se întoarce capul și zice, știu, dar nu mai sunt eu. Nu mai sunt eu. Viața lui fost schimbată. S-a lepădat de sine. Și a început să trăiască pentru Iisus acolo în orașul lui. Lepădare de sine. Lepădare de ceea ce se lasă în urmă, ceea ce te-a ținut până acum, jugul care era a păcatului. Să spui, nu mai sunt eu. Sunt o persoană nouă. Să mergi în clasă dar să spui, nu mai sunt eu. Sunt o persoană nouă. Așa că te costă. Lepădare de sine. Trupul nostru aș vrea să-și facă de cap. Firea noastră le vrea să-și la te lepezi de sine Al doilea lucru care trebuie să-l faci În prețul în a fi un ucenic Este, zice foarte fain Isus Să-și ia crucea în fiecare zi Să-și ia crucea în fiecare zi Și când spunem asta, să-și ia crucea în fiecare zi Ne gândim, oh my lord, nu mi-a luat lănțișorul cu crucea astăzi o, Doamne, -am purtat, astăzi ne-am purtat cruciolița, trebuia să-l să port. Uite, ți-am spus că trebuia să-l port, nu am la mine. Măcar dăm ăsta ordine și primire, să port și eu ceva, să am și eu, dacă nu i cruce, măcar ți veni un Să-ți ia crucea. Foarte mulți creștini nu înțeleg ce înseamnă asta, să-ți iei crucea. Unii cred că e o povară, unii ia-ți Unii cred că părinții îi crucea. O, ai, am prind o cruce puternică. Unii cred că e un frate de ăsta mai mare care te bâzi tot timpul, care te pițigă, care nu-ți dă pace. Asta e crucea. Uite, trebuie să-mi porc crucea. Și venim la studii biblice. Vlad, cum e crucea da. O, grea e crucea mea! Dă-ți da mă pe în școală. Înțelegem greșit crucea. Hai să înțelegem un lucru. De ce a venit Isus pe pământ? Hai să punem întrebarea asta. De ce a venit Isus pe pământ? În final, el a venit să, să moară. De-aia a venit pe pământ. Adică n-a venit pe pământ, primordial ca să se nască neapărat într-o ezele. Nu asta a fost, vreau neapărat să mă nasc într-o esle. Nu. Sau n-a venit neapărat, oai, vreau să-l să întâlnesc pe Petru. Nu neapărat. El a venit să moară. S-a fost... de -aia a venit să moară. Și dacă ar fi să, să trasăm destinul lui Isus, el de -aia a venit să moară. Și după ce a murit, ce-a spus după ce a murit? S -a? S-a s-a terminat. Adică de aia am venit, mi-am terminat. Gata, s-a însprăvit, s-a dat Duhul. De aia a venit să moară. Pentru cine? Pentru noi. Pentru mine, pentru tine, pentru păcatul meu. Și eu cât am înțeles asta la 12 ani, nu eram eu, cum spun americanii, cel mai... Um, Iau ei the sharpest crayon in the box, adică cel mai ascuțit creion din cutie. Nu eram cel mai ascuțit creion din cutie, dar știam că bă, dacă cineva a murit pentru mine, stai, stai un pic, că asta e o treabă interesantă. Adică n-ar fi murit cineva degeaba pentru mine. Și crucea, trebuie înțeleasă crucea asta. Pentru Iisus crucea a fost destinul lui. A fost crucea pentru el Că dacă nu era destinul lui Noi astăzi nu avem ce căuta aici Numai să ne întâlnim Să vă auzi, să auzeți niște ale mele Deci nu am fi tot fi iertați, răscumpărați Trebuia să moară cineva Care nu avea păcat pentru noi Și el a fost Omul perfect, fără păcat Adică el să spună Mor eu în locul lui Adică când noi am fost condamnați la moarte Isus să, să vină să spună Mor eu în locul lui Asta s-a întâmplat de fapt. Când sentința s-a dat, că Călina a păcătuit, sentința s-a dat și Iisus știa că asta se va întâmpla, că Călina va păcătui, el a spus, mor eu în locul lui. Pentru fiecare asta a făcut Iisus. Și așa că crucea a fost odată și pentru totdeauna mai trebuie să mori tu pe cruce. Mai, mai este Mexic Mexico când îi vezi că se crucifică acolo și se bat. Mai ați văzut la televizor că vor să simte și ei durerea lui Isus? Eu zic, de ce? Că nu mai trebuie. Gata. A fost o jerfă supremă dată pentru totdeauna. Dar ce-i crucea pentru tine? Dacă nu mai trebuie să porți crucea aia lui Isus, ce înseamnă pentru tine să porți crucea? Să venim cu o cruce de lemn la gât, sau de aur, sau de argint, sau mai este persoane care duc crucea în toată lumea. Așa au înțeles că trebuie să ducă crucea în toată lumea, nu știu dacă a ați văzut la televizor. Eu am dus unul cu mașina, care misiunea lui a fost să ducă crucea în jurul pământului. Și l -am, eu l-am dus din Oradea până Budapesta, l-am dus cu mașina, nu, no, deci vă spun, cu crucea în spate, el împăr bagaj, el la crucea. Asta o să-i zic că. De, ce înseamnă să ducem crucea? Să mergem la, să mergem la, la școală cu crucea. Deci, domnul crucea în spate mergem la școală, o punem acolo lângă bancă și începem. Crucea aici, pe bicicletă, o leci cu lanț pe bicicletă. Ce înseamnă să porți crucea? Că trebuie să definitivăm ce înseamnă să porți crucea. Cât timp nu înțelegeți ce înseamnă să porți crucea, nu știm dacă suntem ucenici. Nu-i așa? Deci, dacă nu înțelegeți ce înseamnă să porți crucea, nu. Ce trebuie? Ești un ucenic. Da, port crucea. Ce cruce porți? Mă, nu știu, dar o port. Dar ce, ce cruce e? duci? Așa că hai să vedem ce e crucea. Deci dacă pentru Iisus crucea a fost destinul, înseamnă că atunci când se referă să-ți iei crucea, se referă la destin. Se referă la destinul tău. Tu nu te-ai aici doar ca să respir aerul meu. Și a Călin, din sala asta. Nu? Nu te născut de aia. Nu te -ai nu numai să fii și tu aici, înainte ca tu să te naști. De viață ta aia a fost legat un destin. Deci ce chemat să faci asta. Și te născut pe pământ să împlinești destinul lui Dumnezeu. E trist că mulți se nasc și nu-și împlinesc destinul. Mor. Pentru mulți destinul lor e. Am lucrat la McDonald's. Gata, asta, asta a fost punctul culminant al vieții lor. A lucrat la McDonald's. M-au angajat la McDonald's. Sau alții. Am spălat mașina lui Ted. Gata, pot să mor. ce aia? ce aia? Ce punct culminant e ăsta în viața ta? Așa că vreau să te întreb un lucru. Dacă crucea ai destinul, tu trebuie să-ți iei zilnic destinul. care destinul tău? Cred că cel mai trist lucru, vă spun aici, ca lider de tinere. este să am tinere în jurul meu care... Îți de mult timp în biserică și dacă ar fi să-i care este destinul tău pe acest pământ? Puține, pot spune. Nu mulți sunt cei care știu destinul. Și de te de ce? Și vă spune de ce? Pentru că dacă ai vrea cu adevărat să afli destinul tău, l-ai de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ți-l secret. Dacă Dumnezeu te-a pus pe pământul ăsta, Vlad, și el, el vede că tu vrei să afli destinul tău, El nu o zice, bă, stai că e secret. Stai, nu poți să zic, e secret. I am promis lui Călin că nu zic. Nu, dacă tu vrei cu adevărat destinul să-l afli... Zău, ți-l revelează. Ți-l să-l vrei. Știi, când vine o seară de tineret, vii aici și stai și spui, te vreau să aflu destinul. Și merge acasă și uiți, Vin, vine la viitoare, vrei să, vre, te vreau să aflu destinul. Dumnezeu să uite uită la tine și spune următorul lucruri. Tu nu vrei să afli destinul tău. Că dacă ai vrea, mai întreba luni despre, Doamne, care e destinul meu? Mai întreba marți. Normal seara și dimineața. care este destinul meu, Doamne? La știne, va trebui să fie un punct în viața voastră în care să o puneți deoparte. Să spui, Doamne, arată-mi destinul meu pe acest pământ. De ce m-am născut? Ce trebuie să fac eu? Ne-aduc aminte la 14 ani. Am spus, Doamne, dar m-am întors la Dumnezeu la 12 ani și nu știam ce are Dumnezeu cu viața mea. Nu era, Nu știam destinul meu. Nu știam că voi fi vreodată un predicator sau nu știam ce vrea Dumnezeu de la mine, să fiu păstor, nu știam. La 14 ani am zis, Doamne, eu nu vrea să trec prin tinerețea mea, prin adolescența mea, aiurea, numai să joc baschet toată ziua, să mă joc jocuri la, aveam Nintendo atunci, era la micuț, alb-negru, nu vrea să trec prin tinerețea asta fără să mă pregătesc pentru destinul meu, pentru că ar fi pierdere de timp. Și zis, Doamne, vreau să-mi revelez destinul. Și m-am ținut de Dumnezeu, M-am ținut de Dumnezeu, știi că până Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a vorbit mie personal și după aia au confirmat prin alți oameni. Păi uitați-vă câți oameni ăsta aici în sala asta care vorbesc cu Dumnezeu. Ce-ar fi, să-i vorbească lui Vlad Coste, într-o dimineață să-l trezească. Când el doarme, îl trezește, Vlad vreau să merg la Robi și să-i spui destinul. Vreau asta să faci tu Te-am chemat ca și fotbalist Te-am chemat să fii o lumină la Manchester United Și spune Dumnezeu chestia asta, știi? Care, Dumnezeu are probleme în a comunica Dumnezeu are atât sau oameni pe care se poate folosi Dar trebuie să vrei Trebuie să-L vrei Și Dumnezeu trebuie să vadă că-L vrei Trebuie să vadă că vrei Că dacă spui numai vinerea și duminica Vreau o și luni. Data ziua pe mes, marți, la televizor, miercuri, cu prietenii. Nici vorbă de destin. Nu se poate așa. Dar să vrei. că dacă ar fi să te întreb care e destinul tău, mulți dintre noi nu putem fi, ascultați-mă, nu putem fi ucenici adevărați, nu știm destinul. Nu știm destinul. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Păi Dumnezeu nu-a chemat numai predicator în biserică, nu-a chemat numai, numai evanghelici, nu-a chemat toți să fim muzicieni. Păi cine va merge și va fi lumină la avocații din Oradea? Cine va merge? Cine va merge în spitale între doctori să fie lumină, să le spune despre Dumnezeu? Și ascultați-mă, destinul tău va fi strâns legat de oameni. Nu va fi să construiești chitări tu singur într-o subpământ. Tu singur, nimeni, tu numai asta le trimiți la. Tu, niciun, destinul tău e legat de oameni, pentru că ascultați-mă un lucru. Dumnezeu vrea să salveze oamenii. Dumnezeu interesează ghitări care au destule de instrumente în cer, la care vom învăța când vom merge acolo. Și că destinul tău e strâns legat de oameni. Și când a pe cineva că să spune, Ted, eu sunt chemat să fiu un fotbalist. Băi, mă bucur dacă simți că asta e chemare, Dumnezeu, dar ascultă-mă un lucru. Motivul pentru care Dumnezeu te pune să fii acolo, în echipa respectivă, este să fie o lumină pentru ei. Se aduci la biserică, să le spui despre el. Că altfel Dumnezeu nu te-ar pune acolo, ar pune pe altcineva. Așa că oriunde mergi, la școală, orice destin pe care Dumnezeu l are cu viața ta, e strâns legat de oameni. Faptul că Dumnezeu te cheamă să fii un advocat, sau te cheamă să fii un farmacist, e doar, e doar ca tu să întâlnești oameni. E doar un mijlob prin care tu să întâlnești oameni, ca tu să le spui. Este bună. Așa că care e destinul tău? Oare trebuie să-l afli? a trebuie să te rogi? Doamne, care e destinul meu? Și după aia, să, în fiecare zi să-l iei. În fiecare zi să-l iei. Așa că care e crucea ta? E destinul. Și poate la unii. să ascultați-mă că și mie mi s-a întâmplat asta. Poate la unii mi s-a arătat mai mult, așa ca prin ceață, destinul. Ai fost la o tabără, ai fost undeva la o seară de tinereci. Mi s-a arătat ca. O... Doamne, asta e destinul meu ce se întâmplă, după aia urmează ceața. Nu mai văd destilul. Doamne, e clar. Ascultă-mă, în momentul când vine ceața și nu mai știu unde să alergi, aleargă în direcția în care ai văzut destinul. Mă ascultați? Aleargă în direcția în care l-ai văzut și alergi spre el. Așa când vine ceața, când diavolul aduce ceață în viața ta, aleargă în direcția în care l-ai văzut. Și trei, după ce iei crucea, Lepezi de lepezi sine, ți crucea și trei să mă urmeze. Să mă urmeze. Ca să poți să-L urmezi pe Isus Hristos, primul rând trebuie să-L întâlnești pe El. Trebuie să ai o întâlnire reală cu El. Când eu îi spun la Călin, Călin, urmează-mă pe mine, el trebuie să se întâlnească cu mine. Și după aceea mă știe pe cine urmezi. Bă, pe mine mă urmezi. Trebuie să te întâlnești cu el. Așa că a urma pe Iisus implică să-l întâlnești pe el. Doi, după ce să-l urmezi pe el, înseamnă să-ți privire privirile spre el. Dom'le, nu ți scap din ochi. Adică, zilnic vorbești cu el, citești din cuvântul lui, pentru că în cuvântul lui, vorbești zilnic, a privirea la el. Și trei, a urma pe Iisus e să asculți de el. Să înseamnă să asculți de el. Se trebuie din nou. Ne apropiem de închier. Ești tu un ucenic. Se trebuie așa ca un prieten. Te-ai de sine. Sau încă mai vrei să faci ce vrei tu, pentru că societatea ne învață. Fă ce spune inima. Și vreau să spune că inima e destul de înșelătoare. Și sunt multe rele în inima noastră. Lepădare de sine. Nu mai fac ce vreau eu. Să ții crucea. Dacă nu știi destinul, va trebui să-l afli. mă nu pierde timp. pune o deoparte o săptămână. Nu, nu, nu te lăsa să, să, să lenevești și caută destinul. Caută destinul pe care Dumnezeu are cu tine. Ce vrea Dumnezeu? Și începi să te pregătești pentru asta. Și după să-L urmezi. Ochii te să, să fie țintiți zilnic la El, Isus. Nu-L scapi din ochi nicier, îL pe Isus. Te vorbești cu El... Asculți cuvântul lui, asculți pe el. Vreau să vă citesc, că am mai citit asta mai de mult și cred că l-am uitat, de votamentul unui ucenic. Și s-a găsit uh, această scrisoare, cineva într-un birou, și vă citesc ce a scris acest ucenic. Fac parte dintr-o biserică unde nu ne este rușine că suntem creștini. Puterea Duhului Sfânt în mine. Am trecut peste linie, am luat decizia, sunt un ucenic al lui Isus Hristos. Nu mă voi uita în urmă, nu voi încetini, nu voi renunța și nu voi rămâne pe loc. Trecutul meu este răscumpărat, prezentul meu mi se pare logic și viitorul meu este în siguranță. Am încetat să mai trăiesc la un nivel de jos, să merg bazat pe ce se vede, să am genunchi și să am vise fără culoare, să mai am viziuni neînlănțuite, să mai vorbesc să să mai trăiesc ieftin și să am scopuri greșite. Nu, nu mai am nevoie de demnitate, prosperitate, poziție, promovări, aplauze sau popularitate. Nu trebuie să am dreptate să fiu primul, să fiu recunoscut, lăudat, să mi se acorde atenție sau să fiu răsplătit. Acum trăiesc prin credință. Mă sprijinesc pe prezența Lui, umblu prin răbdare, sunt ridicat prin rugăciune și lucrez cu putere. Fața mea este îndreptată, umblarea mea este rapidă, ținta mea este cerul. Citirea mea este îngustă, drumul meu este greu, prietenii mei sunt puțini, ghidul meu este vrednic de încredere. Misiunea mea este clară. Nu pot nu fi cumpărat, compromis, ademenit, întors înapoi sau înșelat. Nu mă voi înfiora în fața sacrificiului, nu voi ezita în prezența dușmanului, nu mă voi opri la lacul popularității și nu mă voi coti în labirintul mediocrității. Nu voi renunța, nu voi tăcea și nu mă voi lăsa până ce nu mă, mă voi ruga și voi face totul. Pentru cauza lui Isus Hristos Eu trebuie să merg până va veni El Să dăruiesc tot ce am Să predic până ce fiecare va auzi Să muncesc până ce El mă va opri Și când va veni după ai săi, Nu va avea nicio dificultate În a mă recunoaște Pentru că drapelul meu Va flutura curat Această scrisoare a fost găsită În biroul unui tânăr Din Zimbabwe, Africa după ce a fost martirizat Pentru Isus Hristos Unior a fi un ucenic te va costa viața ta. Ești tu gata? Poate mulți dintre noi nu vom fi martirizați. Dar va trebui să plătim un preț. Cât timp ești gata să plătești prețul, nu ești vrednic să fii un ucenic. Iisus a spus, cine nu-și crucea, și nu mă urmează pe mine. Nu poate fi un ucenic. Haideți să ne rugăm. Fată, în această seară, din ce vorbeam despre ce înseamnă a fi un ucenic, mă rog, Doamne, ca tu să lași duhul, tot ce Sfânt să fie la lucru. Eu cred, Doamne, că tu ne chem la esență. La bază. Nu putem merge mai departe în viața noastră de creștini. Nu putem înainta în tineret, în lucrarea care ne-ai încrențat până nu avem ucenici. Ucenici. Nu spectatori, nu participanți, ci ucenici. Oameni care se leapădă de sine. Oameni care zilnic și au crucea și oameni care zilnic te urmează pe tine. Doamne, aceștia sunt oameni de care tu te poți folosi, aceștia sunt oameni pe care tu i vrei, aceștia sunt oameni care vor moșteni împărăția cerurilor, ucenicii tăi. Doamne, dacă este aici cineva în această seară, care vede că sunt, este poate un domeniu pe care dacă ar lucra, ar putea și el de să devină un ucenic ar putea așa să devină un ucenic Și Tau. Așa că în seara asta, stăm aici, mă rog să-i vorbești fiecărui tânăr. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i vorbești fiecărui tânăr. Care e lucru care îi lipsește să fie cu adevărat un ucenic ta? Ce îi lipsește? Vorbește-i Tu fiecărui tânăr. Poate nu s-a lepădat de sine, poate mai face ce vrea el. Poate nu și-a luat încă crucea Poate tu ai spus destinul pe care l ai cu viața Dar nu vrea să o ia Poate nu te urmează zi de zi Ochii lui nu sunt ațintiți zi la tine Și tu vrei să te urmăm zilic Viața de creștin noi săptămână să e zi de zi Secundă de secundă Așa că te rog să vorbești și fiecare tânăr în acest loc și mă rog, doar, în mod special pentru cei care își dau seama că există un lucru care trebuie să lucreze. Lucru la care poate trebuie să renunțe ca să fie unul dar Da, te costă. Dar prețul e atât de mic comparativ cu răsplata. Răsplata atât de mare care ne așteaptă cu nona vieții. Premiul ceresc care ești gata să-l dai fiecăruia care ești pe pământ, te-a urmat, a fost unul cindic al Și mă rog ca fiecare tânăr atunci când se vor înmâna aceste premii cerești, cunoni de slavă. Așa ca fiecare tânăr din acest loc să fie prezent acolo, la ceremonia aceea de înmânarea premiilor cerești. Și niciunul să nu piardă premiul. Fiecare să-l primească. Să, să fiu și de față, să-i văd, Doamne. Cu pe capul lor după pui cununa slavei. Premiul chemării cerești. În adică stai și meritezi la acel lucru care poate ție e lipsește în a fi un ucenic adevărat al lui Iisus. Christ. Poate până acum -ai, dat, ai crezut că ești. E tare că ești un ucenic, dar ți-ai că mai poate nu sunt.